27. fejezet Én és a családom 1960. május Fiúk, lányok, majd új feladatba kezdünk. Fordult tavasszal a gyerekekhez Mrs. Mudford. Az lesz a címe, hogy Én és a családom. Mert lélegzete Kérjetek Kérjétek meg anyukátokat, hogy töltse ki ezt a papírt. Ez egy családfa. Amit anyukátok ráír, abból sokat tanulhattok egy nagyon fontos szeméről. Ki tudná megmondani, ki ez a fontos személy? Gondoljatok csak a feladat címére. Én és a családom. A gyerekek szabálytalan körben ültek a tanítónő körül, az állukat a tenyerükbe támasztották. Ki szeretne először találgatni? Igen, Tomi, mondja csak. Kimeltek a klotyóra? Mosdóba, Tomi, és nem. Mindjárt vége a foglalkozásnak, akkor majd kimehetsz. Az elnök kiáltott felléna. Úgy kell kérdezni, hogy talán az elnök ez a fontos személy, javította ki Mrs. Madford. És nem, nem találtad, Aléna. Talán leszzi ez a fontos személy? kérdezte Amanda. Nem, Amanda, ez egy családfa, nem kutyatenyészet, emberekről van szó. Az ember is állat, jegyezte meg Medlin. Nem, Medlin, az ember, az ember, fortyant fel Mrs. Madford. Maci Macilaci? kérdezte valaki. Talán Macilaci ez a fontos személy? javította ki a tanítónő bosszankodva. Dehogy, Maci Laci! A családfára nem másznak fel a medvék, a rajzfilmfigurák meg békép nem. Emberekről van szó. De az ember is állat, ismételte meg makacsul Medlin. Elég legyen, szólt rá élesen Mrs. Mudford. Állatok vagyunk, kérdezte tágra nyílt szemmel Tomi Medlintől. Nem vagyunk állatok, hordította Mrs. Mudford. Tomi viszont a hóna alá tette a kezét, és majom hangokat utánozva ugrálni kezdett a teremben. Hívta a többieket, és egy pillanat múlva a csoport fele már majomkodott. Mrs. Mudford túl kiabálta a hangzavart. – Elég legyen, Tomi, elég! Azonnal fogja be a száját mindenki, vagy az egész csoport megy az igazgatóhoz. Csend legyen! A fenyegető hang és az igazgató említése megtette a hatását, és a gyerekek leültek a helyükre. Tehát, folytatta Mrs. Matford emelt hangon, mint mondtam, egy nagyon fontos személyről fogunk tanulni. Egy emberről, tette hozzá, és szigorú pillantást vetett Medlinre. Nos, ki lehet az a személy? csend. Ki lehet az? kérdezte parancsolón a tanítónő. A gyerekek a fejüket rázták. Ti vagytok, kiabálta haragosan Mrs. Matford. Mi? Kicsodák, kérdezte riadtan Judy. Nem csináltam semmit. Judy, az ég szerelmére ne legyél ilyen ostoba. Anyukám azt mondta, hogy egyetlen cent támogatás sem fog fizetni az iskolának, jegyezte meg egy Roger nevű ápolatlan kisfiú. Ennek semmi köze a pénzhez, Roger, visított fel Mrs. Matford. Megnézném a fát, jó? kérdezte Medlin. Megnézhetem a fát? dörrent rá Mrs. Matford. – Megnézhetem? – kérdezte Medlin. – Nem nézheted meg! Mrs. Mudford idegesen összehajtogatta a lapot, mintha attól elérhetetlenné válna Medlin számára. – Nem neked van, hanem az anyukádnak. Gyerekek, tessék sorba állni! – fordult a csoporthoz. – Biztosító tűvel oda a papírt az ingetekre. Utána haza lehet menni. – Anyukám azt mondta, hogy ne tűzögessen rám semmit a tanítorini, mert kiukasztja a ruháimat! – Anyád egy hazug ribanc, mondta volna legszívesemben Mrs. Matford, de nem tette. Rendben, Judy, akkor a kapott kapotcsal teszem rá. A gyerekek egyesével odaléptek a tanítónőhöz, aki feltűzte rájuk a papírt, aztán a sor kiment az ajtón, és amint kint voltak, mindenki rohanni kezdett, mint egy csomó kis póni, akik végre megszabadultak a kötőféktől. Te nem, Merlin. te büntetésből még bent maradsz. – Ezek szerint azért kellened maradnod, mert azt mondtad a tanítónéninek, hogy az ember is állat? – kérdezte Heriét, amikor Medlin elmesélte, hogy miért ért későn haza. – De miért mondasz ilyeneket, kicsikém? Nem szép dolog. – Tényleg? – kérdezte zavartan a kislány. – De miért? Az ember tényleg állat? Herriet elgondolkodott, hogy talán Medlinnek igaza van. Valóban állat az ember. Ki tudja? Csak azt akarom mondani, kicsim, hogy néha jobb, ha nem vitatkozol. A tanítónéninek kiár a tisztelet, és ez azt jelenti, hogy néha egyet kell értened vele, akkor is, ha ellenvéleményed van. Így működik a diplomácia. Azt hittem, a diplomácia azt jelenti, hogy kedvesnek kell lenni. Úgy is van. Még akkor is, ha téves dolgokat mondanak nekünk? Igen. Medlin az ajkát rákcsálta. Te is hibázol néha, nem? És te sem szeretnéd, hogy valaki kiavítson, amikor mindenki hallja, ugye? Mrs. Mudford biztosan csak zavarba jött. Nem úgy tűnt. És nem először kapunk tőle téves információt. Múlt héten azt mondta, hogy Isten teremtette a világot. Sokan hisznek ebben, felelte Harriet, és ezzel nincs is semmi baj. Te is ebben hiszel? Nézzük csak ezt a papírt terelt el a beszélgetést Herriett. Levette a lapot Medlin pulóveréről. Családfa, mondta a kislány, és letette a konyhapultra az uzsonnár dobozát. Anyának kell kitöltenie. Nem tetszik ez nekem, mutyogott Herriett, miközben szemügyre vette a rosszul megrajzolt tölcsfát, aminek az ágai rokonok neveit követelték, élőkét elveszettekét, halottakét, akik házasság, születés vagy bal váltak családdá kíváncsiskodó, minden lében kanál kisfa. Idézést is küldtek vele? Kellett volna? ámult el Medlin. Harriet összehajtotta a papírt. Tudod, hogy én mit gondolok erről? Azt, hogy ezek a családfák arra törekszenek, hogy mások miatt érez magad valakinek. Tapintatlanság az egész. Anyokát fel fog háborodni. A helyetben inkább meg sem mutatnám neki. De én nem tudom a válaszokat. Semmit nem tudok az apukámról. Medlin a Cetlire gondolt, amit az anyja aznap reggel tett az uzsonnás dobozába. Az iskolában a legfontosabb oktató a könyvtáros. Ha valamit nem tud, annak utána nézhet. Ez nem vélemény, hanem tény. Missis Mattforddal, ne közöld. Amikor Medlin megkérdezte, hogy tudna adni neki Cambridge évkönyveket, a könyvtáros összevonta a szemöldökét és a kezébe nyomta a Highlights magazin előző havi számát. Sokat tudsz az apukádról, mondta Harryet. Például tudod, hogy a szüleit, azaz a te nagyszüleidet, halára gázolta egy vonat, amikor ő még kicsi volt. Aztán a nagynényével élt, amíg a nagynéni balesetet nem szenvedett. Fának ment a kocsijával és meghalt. Apukád akkor egy árvaházba került. Egy fiú otthonba, aminek elfelejtettem a nevét, csak arra emlékszem, hogy lányosan hangzott. Apukádnak volt egy keresztanyja is, bár a keresztanyák nem kerülnek fel a családfára. Herriet azonnal megbánta, hogy a keresztanyát említette. Csak azért tudott róla, mert kémkedett, és különben is nem volt igazi keresztanya, hanem inkább tündér keresztanya. Onnan tudta, hogy egy nap, még jóval azelőtt, hogy megismerkedett volna Elizabeth-tel, Kelvin nyitva hagyta a bejárati ajtót, mert nagyon sietett a munkába. És Herriet, aki jó szomszéd volt, átment, hogy becsukja. Persze egy jó szomszéd mindenre ügyel, úgyhogy be is ment, hogy meggyőződjön róla, nem járta a házban betörő. Körbejárt, és látta, hogy abszolút semmi nem történt abban a 46 másodpercben, amióta Calvin távozott. De ha már bent volt, akkor harry körülnézett. Kinerült számára, hogy Mr. Evans híres tudós, aki még a magazinok címlapján is szerepelt. Meg az is kiderült, hogy hanyag. Nem zavarja a rendetlenség. Továbbá az is, hogy Sioux City-ben valami lepusztult árvaházban nőtt fel, aminek valami köze volt a valláshoz. Ezt harry onnan tudta meg, hogy megpillantotta a szemetesben egy gyűrött papírt, amit kivett, mert lehet, hogy véletlenül fontos, és nem lett volna szabad kidobni. A levélben egy kunyerált pénzt. A legfőbb támogatójuk már nem támogatta őket, pedig régen ő gondoskodott a fiúk tudományos oktatásáról és sportolási lehetőségeiről, így rákényszerültek, hogy a volt lakókhoz forduljanak. Segítene, Mr. Calvin Evans? Mondjon igent! Adományozzon a minden szentek fiú otthonnak még ma? Kelvin válasza is ott volt a szemetesben. Az áld benne, hogy forduljanak fel, menjenek a picsába vagy börtönbe, mert odavalók. Mi az a keresztanya? kérdezte Medlin. Egy közeli barát vagy rokon, aki gondoskodik a lelki életedről. Nekem van kereszt anyád? Lelki életem, mondta Medlin. Ó, nem is tudom. Hiszel olyasmiben, amit nem látsz? A bűvésztrökköket nagyon szeretem. Én nem, felelte Harriet. Nem szeretem, ha lóvá tesznek. De Istenben hiszel? Igen, persze. Miért? Csak úgy. A legtöbb ember hisz Istenben. Anyukám nem. Tudom. Harriet próbálta leplezni a rosszallását. Ő úgy gondolta, Istenben nem hinni nagy hiba. Az alázat hiányát jelzi. Herriet azon a véleményem volt, hogy az Istenhit ugyanúgy szükséges, mint a fogmosás vagy a tiszta fehér nemű. Minden rendes ember hisz Istenben, sőt a kevésbé rendesek is, mint például a férje. Pontosan Isten miatt voltak házasok még mindig. És Herriet viselte a terhet, amit az úr rárót ezzel a házassággal. Isten kedveli a terheket. Mindenkinek ad meg aztán, aki nem hisz Istenben, az a mennyben és a pokolban sem hisz, és ő nagyon hitt a pokolban, mert hinni akarta, hogy Mr. Sloan oda fog kerülni. Hol a köteled? kérdezte Medlin-től. Gyakorolhatnád a csomókat? Már mindegyik jól megy, feleltemed. Csukott szemmel is? Igen. És a hátad mögött? Úgy is. Harriet úgy tett, mint aki támogatja mert különös hobbjait, pedig nem örült nekik. A kislány nem szerette a barbi babákat, nem társasozott, inkább csomókkal foglalkozott, meg háborús könyvekkel és természeti katasztrófákkal. Tegnap is hallotta, amikor Medlina városi könyvtárban a Krakatau vulkánról faggatózik. Mikor törke ki legközelebb? Hogyan menekítik majd ki a lakosságot? Hányan fognak meghalni? Harriet figyelte, ahogy a kislánya családfát nézi, nagy szürke szeme végigfut az üres ágakon és közben az ajkát rákcsája. Calvin is mindig rákcsálta. Ez talán genetikailag öröklődik? Ki tudja. Harriet négy gyereket szült. Mindegyik egészen más volt. Sem egymásra, sem őre nem hasonlítottak. És most? Már rég költöztek, Távoli városokban élnek a gyerekeikkel. Harriet szerette volna hinni, hogy valami eltéphetetlen kötelék egész életére összeköti majd velük. De ez nem ilyen egyszerű. A családi kötődést is ápolni kell. Nem vagy éhes? kérdezte. Kérsz egy kis sajtot? Benyúlt a hűtőszekrénybe. Medlin pedig kivett a táskájából egy könyvet. Öt év a kongói kanibálok között. Harriet a válla fölött Kicsi kém a tanítónéni tudja, mit olvasol? Nem. Ne is mondd meg neki. Harriet és Elizabeth az olvasás kérdésében sem értettek egyet. Harriet 15 hónappal korábban azt hitte Medlin csak tetteti, hogy olvas. A gyerekek szeretik utánozni a szüleiket. De hamar kiderült, hogy Elizabeth tényleg megtanította olvasni a lányát, és a kicsi egészen bonyolult dolgokat is elolvas. Újságot, regényt, barkácsmagazint. Harriet elgondolkodott lehetséges-e, hogy Medlin zseni. Elvégre az apja is az volt. De mégsem. Med egyszerűen csak jó oktatást kapott az anyjától. Elizabeth egyszerűen nem fogadta el, hogy lennének korlátok. És nem csak saját maga esetén gondolta így, hanem mások esetén is. Egy évvel Mr. Evans halála után Harriet talált az íróasztalon egy jegyzetet, ami arra utalt, hogy Elizabeth elképesztő mennyiségű szót próbál megtanítani 6-30-nak. Harriet ezt pillanatnyi elmezavarnak tudta be a gyász miatt. De amikor Matt három éves lett és megkérdezte vajon, hol lehet a jó jó, amivel játszott, 6 fél perc múlva oda hozta neki. A finom falatok hatkor hasonlóan szürreális elemeket tartalmazott. Elizabeth minden epizód elején elmondta, hogy a főzés nem egyszerű, és hogy a következő fél óra nagy erőfeszítést kíván. A főzés nem egy exakt tudomány, magyarázta előző nap is. Ez a paradicsom a kezemben nem ugyanolyan, mint az, ami az önök konyhájában van. Ezért kell alaposan megismerni a hozzávalókat. Kísérletezzenek. Ízleik, tapincsák, szagolják, nézzék meg és próbálják ki őket. Aztán bonyolult kémiai fejtegetésbe bocsátkozott, és elmondta, hogyan érdemes kombinálni a hozzávalókat, attól függően, hogy milyen hőfokon sütünk-főzünk, mivel az enzimek kölcsönhatásba lépnek egymással, ami kihat az ízekre, valamint a tápértékre is. Szokás szerint szó esett savakról, bázisokról, meg hidrogénionokról, és miután hetek óta hallgatta, harry furcsa mód úgy érezte, hogy kezdi megérteni. Elizabeth komoly arccal magyarázott. biztatta a nézőket, hogy sikerülni fog. Eleget tudnak tenni a kihívásnak, mert rátermettek, ügyesek és méltók arra, hogy higgyen a sikerükben. Különös műsor volt. Nem igazán szórakoztató, inkább olyan, mint a hegymászás. Az is remek dolog, de csak akkor, ha már túl van rajta az ember. Harryet és Medlén minden nap megnézték a finom falatok hatkor aznapi részét, és visszafolytott lélegzettel aggódtak, hogy ez lesz az utolsó epizód. Madeline kinyitotta a könyvét, és egy metszetet tanulmányozott, amin egy férfi egy emberi csontot rákcsál. Az embereknek jó az ízük? É, nem tudom, mondta Harryet, és a kislány elé egy kis felpockázott sajtot. Biztos a főszerezésem múlik. Ha anyukát főzi, akkor mindenki finom lenne. Kivéve Mr. Sloan, gondolta magában, mert ő romlott. Benném bólogatott. Mindenkinek ízlik anyukám főztje. – Ki az a mindenki? – A gyerekek. Mostanában sokan ugyanazt hozzák uzsonnára, amit én. – Tényleg? – kérdezte meglepetten herriét. Az előző napi vacsora maradékát? – Igen. – Az anyukájuk nézi anyukád műsorát? – Valószínűleg? – Na hát, komolyan? – Igen. – felelte Edlin hangsúlyosan, mintha herriét másképp nem érteni. Harryet feltételezte, hogy a finom falatok hat kort nagyon kevesen nézik, és amikor Elizabeth még azzal is ráerősített, hogy a hat hónapos próbaidő hamarosan lejár, és hogy egész idő alatt mennyit vitatkoztak, szinte biztos volt benne, hogy nem fogják meg a szerződését. Talán köthettél valami kompromisszumot, javasolta Harryet, és próbált úgy tenni, mintha nem kétségbeesésében mondaná. Nagyon szerette látni a szomszédját a televízióban. Mondjuk mosolyoghatnál néha. – Mosolyoghatnék? – kérdezte Elizabeth. – A sebészek szoktak vakbélműtét közben mosolyogni? – Nem. – És szeretnéd, ha mosolyognának? – Nem. – A főzéshez ugyanúgy koncentrálni kell, mint a műtéthez. Phil már azt akarja, hogy úgy beszéljek a nőkhöz, mintha teljesen ostobák lennének. – Erre nem vagyok hajlandó Harriet. Nem áll szándékomban erősíteni az előítéletet, hogy a nők tudatlanok. Ha lefújják a műsort, akkor lefújják és kész. Majd találok másik állást de az nem fizetne ilyen jól, gondolta Herriet. A televíziós jövedelmének hála Elizabeth betartotta az ígéretét és fizetést adott herrietnek. Herriet életében először keresett pénzt, és el sem hitte, mennyire erősnek érzi magát tőle. Tudod, hogy egyet értek az elveiddel? Kezdte óvatosan Herriet. De talán úgy tehetnél, mintha azt csinálnád, amit elvárnak. Elizabeth félrehajtotta a fejét. Úgy tehetnék? Érted, mire gondolok? Te nagyon okos vagy, és ez talán feszélyezi Mr. Pint, vagy azt a fickót, hiszen tudod, milyenek a férfiak. Elizabeth belegondolt. Nem, nem tudta, milyenek a férfiak. Volt néhány kivétel. Kelvin, az öngyilkos John, Dr. Mason, és talán Walter Pine, de rajtuk kívül, mintha mindig a legrosszabbat hozta volna ki a férfiakból. Vagy uralkodni akartak rajta, vagy fogdosni, vagy elnyomni, vagy elhallgattatni, vagy parancsolni neki. Nem értette, miért nem kezelik egyszerűen embertársként, kollégaként, barátként, egyenrangúként. Vagy lehetne csak egy vadidegen az utcán, akinek kijár az alapvető tisztelet legalább addig, amíg ki nem derül, hogy például sorozatgyilkos. Elizabethnek Harriet volt az egyetlen barátja, és a legtöbb kérdésben egyetértettek, de ebben nem. Harriet szerint a férfiak és a nők világa teljesen más. A férfiakat tutuljgatni kell, törékeny az egójuk, és nem bírják, ha egy nő intelligenciája vagy tehetsége felülmúlja az övéket. Harriet ez nevetséges, ellenkezett Elizabeth. A férfiak is, és a nők is emberek. A hozzáállásunk, a neveltetésünk eredménye, mindannyian a silányoktatási rendszer áldozatai vagyunk, de magunk döntjük el, hogyan viselkedünk. Tehát a nők lealacsonyítása és a férfiak felemelése a nők fölé nem a biológiában, hanem a kultúránkban gyökerezik. Két szóval kezdődik. Rózsaszín és kék. Aztán csak rosszabbodik az egész. Ami pedig az oktatási rendszer hiányosságait illeti, az előző héten megint behívatta Mrs. Mattford egy ehhez kapcsolódó probléma miatt. Állítása szerint Madeline nem hajlandó kislányos játékokban részt venni, például nem babázik. Medlin inkább fiús tevékenységeket akar választani, mondta a tanítónő. Ez nem helyes. Ő nyilván egyetért abban, hogy az asszonyok helye otthon van, hiszen erről szól a... Megköszörülte a torkát. A tévéműsora is. Beszéljen a lányával. Ezen a héten Medlin járőrködni akart. És ez miért baj? Mert az fiúknak való. A fiúk védik meg a lányokat, mert ők a nagyobbak. De Medlin a legmagasabb gyerek a csoportban. Ez a másik gond, jelentette ki Mrs. Mudford. Medlin termetétől a fiúk fenyegetve érzik magukat. Nem, Heriet, nem fogok úgy tenni, mintha nekik adnék igazat. Tért vissza a tárgyhoz Elizabeth. Heriet a körmét piszkálta, amíg Elizabeth azon háborgot, hogy a nők elfogadják az alávetettséget, mintha ez lenne a természetes. Mintha elhírnék, hogy a kisebb termet biológiai mutatója a kisebb, de bájos agyacskának, aminek a működése természetesen alacsonyabb rendű. Elizabeth azt is felemlegette, hogy sok nő tovább adja ezeket a sztereotípiákat a gyerekeinek, és állandóan ismételgeti, hogy a fiók éhenek, a lányok olyanok. – Miért csinálják ezt a nők? – kérdezte haragosan. – Miért fogadják el a kulturális stereotípiákat? Miért adják tovább őket? Nem tudnak az amazonasz benszülötteiről, akiknél a nőké a domináns szerep? Nem kaphatóak már Margaret Mead könyvei? Csak akkor hagyta abba, amikor Harriet felállt, mert nem akarta tovább hallgatni a hegyi beszédet. Harriet? Harriet, figyelsz? kérdezte Madeline. Mi történt vele? Ő is meghalt? Ki csoda? kérdezett vissza Harriet, de közben arra gondolt, hogy soha semmit nem olvasott Margaret Mead-től. Az őregénye volt, az elfújta a szél. A keresztanya. Ja, igen. Fogalmam sincs. De egyébként ez az illető nem is igazán volt keresztanya. De hát azt mondtad. Amolyan tündér keresztanya. Pénzzel támogatta az árvaházat, ahol apukád élt. Csak ennyit mondtam. Tündér keresztanya. De az is lehet, hogy férfi volt és a támogatást az összes gyereknek szánta, nem csak az apukádnak. De ki volt ez a keresztanya? Nem tudom. Számít egyáltalán? A tündérkeresztanya tulajdonképpen egy filantróp, egy gazdag ember, aki jó célokra ad pénzt, például olyan, mint Andrew Carnegie és a könyvtárai. Persze jó, ha tudod, hogy ezzel előnyök járnak adózási szempontból, úgyhogy nem teljesen önzetlen. És valami házi feladatod med? Mármint a nyavajás családfán kívül. Íratnék egy levelet az árvaháznak, és megkérdezhetném, ki volt a tündérkeresztanya. Ráírhatnám a nevét a fára, lehetne mondjuk egy mak. Nem egy egész ág, csak egy mak. Nem. A családfán nem terem mak. És a tündérkeresztanyák, az a filantrópok, titokzatos emberek. Az árvaház nem fogja neked megmondani, kiadományozott nekik annyi pénzt. Olyan pedig nincs, hogy tündérkeresztapa. A tündér mindig lány. Mert a keresztapa az a mafia vezér. Herjett meglepetten és bosszankodva fújt egyet. A lényeg, hogy a tündérkeresszülőket nem teszik fel a felkra, mert nem vérrokonok, és mert titokzatos emberek. Azért titkolóznak, mert különben mindenki pénzt kérne tőlük. De a titkolózás helytelen. Nem mindig. Neked vannak titkaid? Nincsenek, hazudta Herriet. És anyukámnak? Neki biztosan nincsenek, felelte Herriet meggyőződéssel. Arra gondolt bácsak Elizabeth néha titkot tartana, vagy legalább megtartana magának a véleményét. Na, akkor találjunk ki valami okosat erre a családfára. A tanítólőd úgysem veszi észre, aztán leülünk és megnézzük anyukádat a tévében. Azt akarod, hogy hazugságot írjak? Med, mondtam én, hogy írjunk hazugságot. Morgott Harriet. A tündéreknek nincs vérük? Már hogy ne lenne? Harriet a tenyerébe temette az arcát. Inkább hagyjuk ezt. Menj ki szépen játszani. De dobálj labdát a kutyának. Fényképet is kell vinnem, tette hozzá Medlin, amin az egész család rajta van. Az asztal alatt 6.30 a kislány Soványka térdére hajtotta a fejét. Az egész család, ismételte nyomatékosan Medlin, tehát apukámnak is rajta kell lennie. Nem, nem kell. 6.30 beoldalgott Elizabeth hálószobájába. Ha nem akarsz a kutyával labdázni, akkor viddel sétálni, és menjetek a könyvtárba. Már vissza kellett volna vinned a könyveidet. Még hazaértek, mielőtt kezdődik anyukád műsora. Nincs kedvem. Néha muszáj megtenni azt is, amihez nincs kedved. Neked mit kell csinálnod, amihez nincs kedved? Harriet lehúnyta a szemét, és Mr. Sloanra gondolt.